Хіба можна чимось замінити час, проведений з рідними?» Висловлюю свої думки і ігнорую його тон. «Звідки ти? Де це місце, де тобі так вільно і спокійно?» «Це має значення?» «Мабуть, ні», – відповідає поспішно. «Розкажеш, чому тобі не весело?» «Мені страшенно хочеться дізнатися про нього більше. Я давно виріс з того віку, коли радієш подарункам під ялинкою». Випиваєш келег шампанського і згадуєш якесь неймовірно дурне бажання, поки годинник б'є дванадцяту. Говорить трохи роздратовано. У кожного різні мрії, і бажання ми загадуємо по-різному. Розкажеш? Наслідує мій приклад. Люблю дивитися у вікно, коли падає сніг. У новорічну ніч він здається якимось магічним. Підводжуся з ліжка і стою біля вікна. Світло не горить, і сніжинки, що летять з неба, здаються казковими блискітками. Дивлячись в небо, я завжди згадую одне і те саме бажання. Чого бажають молоді студентки? Заможного кавалера, автомобіль, будинок на березі океану, а може нову сукню? В тебе неправильне уявлення про студенток. Особисто моє бажання не стосується матеріальних благ. Дивно. Хмикає, і я чую, як робить ковток. Не дивно, а правильно. Що п'єш? Маленькі дівчатка таке не п'ють. Знов з'являється його різкий тон. Маленькі дівчатка не такі дурні, як ти думаєш. Не витримую і даю відсіч. Те, що ти смілива, я зрозумів ще під час першого дзвінка. Це мені подобається. Що? Мені не почулося? Подобається? Це він говорить, що я йому подобаюсь? Не знаю, що сказати. Просто стою біля вікна і спостерігаю, як падає сніг. З вітальні доносяться веселі голоси рідних, а я вслухаюся до кожного шерхоту на іншому кінці слухавки. «Які плани на завтра?» Запитую незрозуміло, що. Але іншого у мою шоковану голову не спадає. «Працювати». «А на Різдво?» «Аналогічно». «Не можна! Це велике свято, потрібно присвятити його відпочинку». «Ну а ти?» «Що робитимеш завтра?» питає, ігноруючи мої повчання. Спатиму до самого обіду. Говорю, як є. Не знаю, чому, але з ним я нічого не вигадую. Просто розповідаю усе, як насправді. Потім снідаю з смачними стравами і дивитимусь один вдома. Ввечері зателефоную подругами, говоритиму з ними. А після вечері я тобі зателефоную. Перериваю мене і дивую до краю. Гаразд. Не можу стримати усмішку. ніч мала. Говорить вже м'якше. «Ти так і не сказав, як тебе звати?» – нагадую йому. «Чи називати тебе старим дідом?» – Олександр хмикає у слуховку і вимикається. Дивлюсь на темні екрани, не можу припинити усміхатись. Невже він зателефонував? Але навіщо? Та ще через стільки часу. Але ж як приємно було почути його голос. Я так і не змогла його забути. Навіть різкий тон здається якимось давно знайомим. Дивлюся вікном, як вітер грається з сніжинками, і вперше в житті згадую зовсім інше бажання. Солодкий сон під пухнастою ковдрою нещадно руйнує дзвінок мобільного. Тягнуся рукою до тумбочки і різко розплющую очі. А що, як це Олександр? От дурна. Він же сказав, що ввечері. А може, взагалі не зателефонує? Мало того, що я думала півночі про його неочікуваний дзвінок, так ще й з самого ранку він у моїй голові. Привіт. Приймаю виклик від Лії. «Привіт, Соня! З новим роком! Тебе також, безпощадно, подруга!» Кажу сонним голосом. А «Наша Сонька ще спить!» – сміється дівчина. «Вибач, не подумала, бо з самого ранку вже на ногах. Як виявилося, мене дратують мамині гості, і я пішла спати одразу після дванецятої. І як братик? Чомусь ми звикли називати його саме так. Привіз в день подарунки, а я більше його і не бачила». «А хіба він не святкував разом з вами?» «Ні, він не святкує Новий рік. Перед святом його батьки загинули в аварії, тому це свято для нього трагічне». «Ой, ти не говорила. Як шкода». «Так, шкода. Іноді мені здається, що за маскою байдужості ховається маленький хлопчик, який просто дуже сильно сумує. Але не бути йому пропагане. Як свято. Чудово!» Починаю розповідати про наші сімейні посиденьки, дзвінок до Лери і появу таємничого незнайомця. Лія приходить у захват від новин і одразу вирішує, що ми маємо відсвяткувати ще раз, всі разом у клубі. Тому домовляємося, що коли повернемося на навчання, тоді й підемо до клубу. Але цього разу тільки в трьох. Сказати, що я чекала вечора, нічого не сказати. День тягнувся надто довго, і навіть один вдома не врятував ситуацію. Це, мабуть, найдовше перше січня у моєму житті. Але й вечір не приніс полегшення. Я чекала до десятої вечора, та він так і не зателефонував. Потім до одинадцятої сварила себе і на емоціях видалила його номер. Це якась нездорова реакція на чоловіка. Взагалі, що це за спілкування з дорослим чоловіком? Які в нас можуть бути спільні теми? Ми ніколи не бачилися і навряд чи б колись побачимось. Він дорослий чоловік, а я студентка коледжу, я не знаю про нього нічого і не збираюся розповідати про себе. Так краще. Це найкращий варіант з усіх. Він правильно вчинив, що не зателефонував, а я, що видалила номер. Тепер не доведеться боротися з диким бажанням натиснути на кнопку виклику і почути голос, від якого серце робить акробатичні номери у грудях. Відкладаю телефон, лягаю у ліжко. Гніваюсь на себе за те, що весь день пішов коту під хвіст в очікування. Накриваюся з головою пухнастою ковдрою і заплющую очі. От були б у мене берущі, я б не чула, як починає дзвонити телефон. І не зробила те, що вже назавжди змінить моє життя. Розділ тринадцятий. Без сну. Софія. Алло? Відповідаю на дзвінок від номера, який годину тому видалила. Привіт. Не спиш? Майже. Відповідаю, сідаючи в ліжко. Тоді не буду заважати. Чую на задньому фоні стукіт посуду. Та ні, все нормально. Я думала, що ти раніше зателефонуєш, вже й не чекала. То ти чекала мого дзвінка? Питає він, а я розумію, що спалилася. Коли я навчуся не викладати все, що думаю? Ну. Чекала. Слів назад не візьмеш, а вигадувати не хочу. Загалі не люблю брехати чи викручуватися, якщо вже висловила свою думку. Чому? Змушує губитися від питання. Не знаю. З тобою приємно спілкуватися. Тільки й можу відповісти. Не страшно? А чому я маю боятись? Може і боялася б віч навіть говорити з незнайомим чоловіком, але ж телефоном не страшно? «Ти не знаєш мене? А може я маніяк, який полює на молоденьких симпатичних дівчат?» «Не думаю», – усміхаю з його припущення. «І живу не в пентхаусі, а у хатинці у лісі, куди і мрію затягнути свою жертву». «У тебе бурхлива фантазія», – не стримую короткого сміху. «Навіть не уявляєш, яка…» – розтягує слова, а я знову гублюся. «До того ж, не важливо, де ти живеш». У хатинці з одним вікном чи у шикарній квартирі, якщо спілкування приємне. Хіба у цьому світі все так переплуталося, що співрозмовників обирають за статусом? Не хочу тебе засмучувати, але практика показує, що так. Тоді я проти такого повороту, відповідаю доволі різко. Так, я знаю вислів, що зустрічають завжди за одягом, але потрібно ж комусь руйнувати ці дурнуваті стереотипи. «О, маленька, тобі ще багато, про що доведеться дізнатися у цьому житті», – сміється він. я вперше чую, як змінюється його голос. Він набагато приємніший, коли Олександр у гарному настрої. І це його маленька звучить не так образливо, як мала. Навпаки, навіть дуже приємно. «Як справи? Ти знову п'єш?» – питаю, коли чую ковток. У тиші кімнати мені чутно кожен шерех на тому кінці. «Угу». «Будеш вчити, як правильно жити?» «Ні». «Знов збираєшся купатися зі своєю крихіткою?» «Не можу втримати язик за зубами». «Ну, а ти, Софія, чим займаєшся ти?» «Ігнорує моє питання». «Я вдома». «І як ти любиш відпочивати? Де буваєш?» «Це ж ти все знаєш про студенток», – буркає у відповідь. «Терпіти не можу, коли ігнорують моє питання». «Дівчинка з характером». «Коротко сміється». Ну, добре. Спробую вгадати. На декілька секунд він замовкає і робить ковток. Я, затамувавши подих, чекаю, що він такого може сказати, якщо жодного разу не бачив людину. Ти – слухняна донька і вірна подруга. Гарно вчишся, поважаєш старших. Зустрічаєшся з якимось дуже вічливим юнаком, який читає тобі вірші і водить за ручку до кафе. Що? Перериваю його сміхом. Не можу втриматися й декілька секунд просто сміюся. «Це якась сказочка про принцесу для діточок, а ще у тебе гарний сміх», – додає зненацька і викликає подив. «Від таких компліментів я гублюся, особливо, якщо це говорить він». «Е, дякую. В тебе теж, тільки твої припущення зовсім далекі від правди». «Невже?» – дивується. «Взагалі то я рідко помиляюся. А зараз помилився». Кажу з викликом, тепер же викликаючи сміх чоловіка. і Я відповідаю на твоє питання. І я вдома, сам. Точніше, зі склянкою віскі. Розслабляюся після робочого дня. То що, розкажеш, де я помилився? Я насправді поважаю батьків і намагаюся їх не засмучувати. Взагалі до своєї сім'ї ставлюся з особливим трепетом. Про вірну подругу ти теж вгадав, бо я люблю своїх дівчат, хоч ми зовсім різні. А за хлопця ти з'їхав з правильної дороги. В мене немає хлопця. А той, що був, не розповідав віршів і не водив за ручку до кафе. Якщо чесно, це найгірші спогади, які тільки маю. Він образив тебе. Насторожується чоловік. Так. Не хочу про нього говорити. Як і ти про свою крихітку. О, ні. У мене немає таких сумних історій. Я не обіцяю зірки з неба чи каблучку на оксамитовій подушечці. Все було за згодою сторін. Приємно проведений час нічого більше, тому говорити немає про кого. «А як же почуття?» – ляпаю я і знову викликаю його сміх. «І я ж кажу, що ти – дівчинка, яка мріє про казку». «Так, я мрію про справжнє чисте почуття, а не домовленість на приємно проведений час. Не бачу нічого поганого у своїй мрії. З роками ти зрозумієш мою позицію». «А ти?» Можливо, ти зрозумієш мою. Це навряд, кидає різко. Навіщо прив'язуватись до когось і ставати слабким? Всі ці почуття більше змахують на вигадку. Або добре спланований обман, щоб придумати для людства розвагу. А чому ж, по-твоєму, люди живуть разом все життя? Починаю закипати від таких слів. Розважаються таким чином? Бо їм так зручно. Це смішно, тобто зручно. А що у цьому дивного? Кожен робить так, як йому зручно. Щоб це не було, ми знаходимо лише вигоду для себе. Тобто наше спілкування теж зручність? Для кого? На це питання у мене немає відповіді. Це, скоріше, якийсь внутрішній порив зателефонувати тобі. У тебе на всі мої питання немає відповідей, ти ігноруєш їх. Он як? Ну, запитай. Що тебе цікавить? У його голосі я чую виклик. «Ти одружений?» – питаю те, що хвилює найбільше. У такому віці в нормальних чоловіків вже є сім'я, тому відповідь на це питання перше, що хочеться почути. «Ні», – миттєво відповідає він. «Розлучений?» «Ніколи не був одруженим і не збираюся. Дітей теж немає». «Щоб не прив'язуватися? Не бути слабким?» «Правильно. Це більше схоже на допит». «Не згодна з такою позицією?» – хто б сумнівався. Хмикає він. А чим займаєшся? Де працюєш? Скажімо, працюю у сфері нерухомості. То в тебе активна робота. Ходиш показувати людям квартири? Щось на кшталт того. Чую, що усміхається. А ти? Ніяку професію отримуєш? Не питай. Досі не розумію, як погодилася вчитись на бухгалтера. Це непогана професія. Відповідає на моє зітхання. Непогана. «Але не надто цікава. Сидиш, рахуєш цілими днями, одні папери перед очима. До речі, я не надто активна студентка, як ти думав. Вчусь, бо потрібно, але бажанням не палаю. Головне – не говорити такого роботодавцю, бо навряд чи тебе візьмуть на роботу. Ти ж не мій роботодавець», – знизую плечима. «Ми навіть ніколи не побачимось. Ти у цьому впевнена?» Так. Може, ми взагалі з найвіддаленіших один від одного куточків України? А може, ми живемо через дорогу у сусідніх будинках? Промовляє, розтягуючи слова. Не може. Бо я живу у селі, і у нас немає Олександра у сусідах. Запам'ятає Софія. Його голос змінюється і стає тихішим. Якщо я чогось хочу, я це роблю. І байдуже, з якого куточка, області чи країни. І Я не боюся. Кажу спокійно. Мало того, я навіть хочу його побачити. З кожною хвилиною нашого спілкування мені хочеться справжнього знайомства. І це дивує не на жарт. Вже пізно. Тобі час спати. Ніяк не коментує мої відповіді. Я вже не в тому віці, щоб мене вкладали спати. Не грайся зі мною. У тебе не вийде мене залякати. Не полишаю спроб відстояти свою позицію. Я й не хочу. ніч маленька. Він вимикається, навіть не дочекавшись відповіді. А я сиджу і не можу зібрати свої думки докупи. Серце гупає у голові безлад. А моя сміливість так з ним говорити взагалі шокує. Який там сон, коли до ранку навіть очі не можу заплющити. Весь час думаю про таємничого Олександра і його слова. Тисячу разів прокрутила все у своїй голові і досі не можу зрозуміти, чому він телефонує. Невже йому цікаво зі мною спілкуватись? У нас така різниця у віці, але мені байдуже. Ні з чим не можу зрівняти своє відчуття, коли чую його голос. Засинаю аж під ранок і сплю до самого обіду, а прокинувшись думками, знову кружляю навколо нічної розмови. Розділ 14. Розмова. Софія. Як же я чекала на його дзвінок! Не передати словами моє хвилювання, коли дзвонив телефон. Але кожного разу це був не Олександр. Безліч разів сварила себе за безглузде бажання з ним поговорити. От навіщо? Який сенс у наших розмовах? Друзями нам ніколи не бути, бо ми зовсім різні. Мабуть, немає жодного пункту, який би збігався. Абсолютно чужі люди. І абсолютно сірі дні. Зима порадувала нас недовго, і сьогодні пішов крижаний дощ. Виходжу від бабусі, яка живе на іншій вулиці, і обережно крокую додому. На дорозі слизько, потрібно бути обережною, щоб замість дому не поїхати у травмпункт. Бабуся трохи прихворіла, тому не приходила до нас на Різдво. Вчора її навідували батьки і носили святкові страви. А сьогодні провідала я. Принесла смаколиків та порозважала розповідями зі свого студентського життя. Ще чотири дні і знову поїду гризти граніт науки. Та нарешті побачу своїх дівчат. З Лією ми списуємося кожного вечора, а от Лера вся заклопотана. У них щонедень повна квартира рідні. Схоже, подруга приїде у гуртожиток відпочивати від галасу родичів. Телефон, що озивається мелодією, викликає змішані почуття. Дивлюся на екран і бачу його номер. Ти диви який? Я чекала цілий тиждень, а він навіть звісточки не надіслав. Міг би хоч коротке повідомлення написати. А зараз просто телефонує, як ні в чому не бувало. Оте ще. Не збираюся відповідати. У мене і без нього повно турбот. Крокую далі під свою улюблену мелодію. І вистачає мене на два кроки. Алло. Відповідаю, наче не чекала на його дзвінок. Привіт, Софія. Серце зрадницьки починає вистукувати скажений ритм. Починаю гніватися на саму себе, бо моє тіло слухається не мене, а його голосу. Привіт. Усмішка сама розтягується на обличчі. І як справи? Святкуєш? Святкувала, тільки, но з бабусею. Саме повертаюсь до ду... Ай! Не помічаю лід під ногами і замить приземляюся м'яким місцем на слизьку обочину. Боляче так, що аж сльози виступають на очі. Що сталося? Софія, ти тут? чую голос чоловіка, але не можу вимовити й слово. Сильно забилася. Потрібно дивитися під ноги, а не літати у рожевих думках, вслухаючись у кожне його слово. Софія. Я тут. пищу й намагаюся підвестися з каші, що утворилася зі снігу та дощу. Добре, хоч телефон не постраждав, але сильно забила долоню лівої руки і зчесала шкіру облід. Що сталося? Стривожено запитує чоловік. Упала. В нас сьогодні поверх снігу йде дощ. Обтрушує пуховик, який швидше за все доведеться прати. Що ж ти така необережна? Сильно забилася? Жити буду. Дивлюсь на почервонілу долоню і зап'ястя. Подряпини починають пекти, а мені страшенно шкода себе. Але я усміхаюся крізь сльози, бо хвилювання у голосі Олександра дарує якусь дивовижну легкість на душі. Що забила? Не скажу. Бурчу і чую, що чоловік усміхається. Кажеш, дощ іде? Угу, жахлива погода. й далі, але вже обережніше. А як у тебе справи? Цього разу підбираю слова, бо зараз мені страшенно хочеться запитати, чому він стільки часу не телефонував. Працював у офісі, потім був на іншій роботі, зараз працюватиму вдома. Ого, а крім роботи взагалі щось буває? Ну, якщо не враховувати купання? Не договорюю, бо відчуваю, що втручаюся на свою справу. Софія, ще трошки, і я почну думати, що ти ревнуєш. Говорить весело, а я навіть на холоді відчуваю, як червонію. Знає, що я ляпаю все підряд, як бабка на сільському базарі. Не можу тримати язик за зубами. Ну, це єдина розважальна програма, про яку я чула. Про інші хобі ти не розповідав. Хобі? Дай на подумати. Розтягує слова. Зараз у мене і справді немає вільного часу на свої захоплення. Єдине, у чому я не відмовляю, хоч і зрідка знаходжу час для плавання. Але, говорить голосніше, коли я хмикаю, плаваю один і на швидкість. В університетські роки я займався плаванням досить успішно і навіть брав участь у змаганнях. А я не вмію плавати. Я знаюсь захопленою його розповіддю. Навчити? «Ага, давай інструкції, навколо мене повно калюш». Починаю сміятися. «Мене тато вчив, але схоже, що вміння в мені просто не закладене. А якби ти мав більше часу, як його проводив би?» «О, таке навряд чи станеться. А я люблю говорити тільки про реальні речі». «Ну, не будь занудою. Уявімо, що ти маєш вільний час». Не полушаю спроб дізнатися більше про його вподобання. «Що за слова Софі?» Обурюється він, але усміхається. Добре, дай хвилинку уявити. Замовкаю, а я аж подих затамовую. В першу чергу я б збільшив кількість відвідувань басейну. І навчив тебе плавати. Залюбки б відпочив на природі. У лісі, наприклад. І байдуже, яка пора року на дворі. Там завжди спокійно і пахне хвоєю. Твоя черга. А? Після його навчив тебе плавати, я зависаю і тону мріях. Ну, ми з дівчатами інколи ходимо до клубу, гуляємо у парку, а взагалі є домашня. А ліс від нас зовсім недалеко, тому ми часто збираємо гриби восени. Мама консервує їх, і зимою ми ласуємо смачненьким. Терпіти не можу гулянки у клубах і обожнюю гриби. Що ще обожнюєш? Коли мені говорять правду? Та не всі мають сміливість на неї. Гадаєш, говорити правду можуть тільки сміливі люди? У тебе інша думка. Всі ми в першу чергу судимо по собі. А я не дуже смілива людина. Але теж терпіти не можу брехню. Ти не смілива? Вигукує він. Телефоном всі сміливі розмовляти. Розумію, про що він. Ти себе недооцінюєш. Говорить серйозно. Можливо. Але інколи мені здається, що потрібно бути впевненішою у собі, щоб чогось досягнути. Впевненість ніколи не завадить. Дати майстер-клас. А ти, значить, впевнений у собі. Так. Відповідає впевнено, а в мене навіть сумніву немає, що це не так. І сміливий? Не можу стримати усмішку. Так. І дуже сором'язливий. Ну, це вже точно не про мене. Починає сміятися, а я просто насолоджуюся емоціями, які викликає в мені його голос. Вони дивні, але дуже приємні. Ти не любиш про себе розповідати. «Насправді я ще ніколи не розповідав так багато про себе, тим баче телефоном». «То чому мені розповідаєш?» «Іноді мені здається, що тобі не вісімнадцять, бо ти так сміливо висловлюєш свої думки. А ще ти цікава співрозмовниця, Софія». «Але я справді не знаю, чому не можу облишити тебе в спокої», – говорить чоловік. «У мене відкривається рот від здивування, а на думку не спадає жодної відповіді». Звертаю на свою вулицю і бачу, як на зустріч мені крокує однокласниця Ліда. Хочу розвернутися і піти у зворотньому напрямку, але вона мене вже побачила. Махаю рукою і усміхаються. «От, блін!» – видихаю у слухавку. «Що?» – питає Олександр, а я сварю себе за нестриманість. «Маленька неочікуваність однокласницю зустріла. Може, я тобі зателефоную пізніше? Ну, якщо ти не проти». Мугикаю у слухавку, а літка вже майже біля мене. «Не клади слухавку, я почекаю». «Але...» «Привіт, Сонько!» Радісно вигукує дівчина і незграбно обіймає мене однією рукою. «А я думаю, ти чи не ти? Чого така сполохана?» «Привіт, Лідо!» Змушує себе усміхнутися. «У мене тут просто важлива розмова!» Киваю на телефон. «Я теж поспішаю, але староків тебе не бачила!» Ти нарешті оклигала після того дурня Сергія. Це ж треба, як він тебе зачепив. Все минуло, відповідаю стримано. От чому вона завела цю розмову? Що за підстава? Ти ж як мумія ходила після вашого розставання. Так, досить з мене цих розмов. Розблоковую і вимикаю розмову з Олександром. Він і так багато чув. Як же невчасно з'явилася літка. Я про нього навіть не згадую, говорю дівчині, ховаючи телефон до кишені. «От, дідько, таку розмову перебила мені. Знайшла собі когось?» Зацікавлено питає Ліда. «Він мене знайшов. Усміхаю, щоб вона не сумнівалася в моїх словах». У думках виринає сполаз, що Саша і справді зателефонував мені перший. «Так, в нас немає стосунків, але ні про кого я так багато не думала, як про нього. Безглуздо приховувати від самої себе те, що він мені подобається. Але невже так буває?» Невже може сподобатися той, кого навіть ніколи не бачив? Ліда намагається розпитати про мого нового хлопця, але я уникаю цієї теми. Бо насправді ніякого хлопця немає, але краще вже нехай про мене говорять таку неправду, ніж те, що я досі страждаю за Сергієм. З Лідою я навчалася 11 років і точно знаю, що ця розмова буде переказана не один раз. Вона запрошує мене на зустріч випускників, яка відбудеться у лютому. Та нарешті йде у своїх справах. Моє падіння, мабуть, було попередженням, що не потрібно ходити цією дорогою. Але ж мені занадто пізно доходить. Тепер маю вибачитись перед Олександром, якщо він візьме слухавку. Розділ 15. З новими силами. Софія. Я доходжу до будинку і сідаю на лавку, і набираю його номер. Подумки сварю, ліду, що так невчасно з'явилася. Гудки йдуть, але відповіді немає. Коли я вже збираюся вимкнутися, чую його голос чому вимкнулася. Не хотіла, щоб ти чув в нісенітниці. То ти досі страждаєш через нерозділене кохання? Ні. Просто деяким знайомим дуже до вподоби обговорити в соти цей період мого життя. Знаєш, у дівчат це нормальна поведінка. Ти теж любиш такі теми? Я вважаю, що краще не втручатися у чуже життя. Тим паче, якщо це складний період. Поважаю таку позицію, протягує чоловік. Ти ще не вдома? Сиджу на лавці біля двору. На холоді? Софія, що за дитячий садочок? Негайно зайди до будинку. Це ти типу мною командуєш? Не стримуюсь від запитання. Не типу. А ти зателефонуєш ввечері? Сама дивую свої сміливості. Тобі нічого не заважає набрати мій номер, коли є бажання спілкуватися. Ти зайнятий, мені незручно тебе турбувати. Час на розмову з тобою я знайду. Добре. Але потім не скаржитися. Я спробую. Хмикає у відповідь. Запитання наостанок. Давай. Усміхаюсь. Ти з Дніпра? Е, а навіщо так з Дніпра? Видихає у відповідь, розгублене його питанням. Цікаво. Протягує і замовкає. Що цікавого? Підводжуся з лавки і нервово закушую губу. Сьогодні з самого ранку у Дніпрі йде дощ поверх снігу. Так, я тобі говорила. Не розумію, до чого він це каже. Я це бачу з вікна. Шокує мене до межі. Ти теж з Дніпра? Вигукує, чи то запитуючи, чи то стверджуючи. Так, маленька. «В точку. Чую, що усміхається. Я теж не очікував, навіть не думав, що все настільки просто. Тобто просто. Ми можемо зустрітися». Ем, «Я не знаю. Це зовсім... Я не впевнена, що це гарна ідея». «Хтось боїться?» – знову усміхається. «Так. Тобто ні. Хвилюється. Чому? А що, як я тобі не сподобаюсь? Перекушую язика і мрію провалитися крізь землю. «Як? Як я могла таке ляпнути?» Взагалі глуз втратила від його питання. «А тобі важливо мені сподобатись?» Одразу хапається за слова. «Я трохи не так висловилась. Просто...» «Софія, важливо?» Починає дратуватися. «Так». Видихаю і знову сідаю на лавку. «Іди до будинку і не мерзни». Якщо матимеш бажання поговорити, телефонуй. І, Софі, я б хотів тебе побачити. Він вимикається, а я таки стою з телефоном біля вуха. У голові не вкладається, як таке може бути. Україна така велика, а ми живемо майже поряд. Можливо, навіть бачились колись, чи проходили повз одне одного. Як швидко, звичайно, розмова перейшла у щось більше. Він хоче мене побачити? Що це значить? Навіщо? Стільки питань у голові, але жодної відповіді. Плетуся у будинок і зачиняюся у кімнаті. Той спокій, який панував на моїй душі зранку, розсіявся, наче його й не було. Чому він мене так хвилює? Весь вечір літаю в думках, навіть мама помічає мою неуважність. Повертаюся до кімнати після вечері і лягаю на ліжко. Елія написала, що рахує дні до від'їзду в гуртожиток і нашого святкування. А я тепер не знаю, до чого мені рахувати дні. До зустрічі. Знаю, що він не зателефонує. Він чекатиме, перевірятиме, наскільки сильне в мене бажання поговорити. Адже не просто так він зауважив, що я можу сама зробити перший крок. І я його зроблю. Не хочу виглядати боягузкою. Всередині мене так багато емоцій при згадці про Сашу. Але назву їм ще не придумали. Хоча, кого я обманюю? Це стовідсоткова симпатія. Дивина та й годі. Розблоковую телефон і набираю його номер. Поки слухаю гудки, роздивляюся свою счесену руку. Краса. Перед навчанням пощастило так ляпнутися. Так, Софія. Чую його голос, і серце починає радісно тріпотіти. Не спиш? В дитячий час? Ні, саме переглядав пошту. Я згодна. Видихаю, щоб не передумати. Нащо? Я тобі ще нічого не... на зустріч?» – перериває сам себе. «Ти гадаєш, я не знайшов би тебе, якби захотів?» – ставить провокативне питання. «А ти б захотів?» – відповідаю у його манері. «Хочу». – перевертає все всередині своїми словами. Лежу і усміхаюся, як маленька дівчинка, що отримала найбажаніший подарунок. «У мене наступного тижня дуже багато справ». Але ми поговоримо і вирішимо, коли тобі буде зручно. Можемо сходити кудись, якщо маєш бажання. Е, добре, я подумаю. Все, що можу сказати, бо взагалі не очікувала такого повороту в нашому спілкуванні. І досі не вірю, що ми домовляємося про зустріч. Добраніч, Софія. І тобі, Сашо. Вимикаюся перша і довго лежу, дивлячись у стелю. Не можу повірити, що він це запропонував. Мені терміново потрібно до гуртожитку. Хочу поговорити з дівчатами і поділитися новинами. Куди ми можемо з ним піти? Мені і страшно, і цікаво водночас. Серце колотиться, а уява малює його зовнішність. Чомусь мені здається, що у нього темне волосся, і він високий. Але фантазії мені не позичати. Може, він нижчий за мене і зовсім не симпатичний. Засинаю у роздумах і очікуванні свого від'їзду. Дівчата слухають мене по-різному. Лія захоплюється таким поворотом, а Лера хвилюється. Ми говоримо цілу годину по відеозв'язку, обговорюючи новини і плануючи відпочинок. Я інколи зависаю, як поганий інтернет, коли згадую про Олександра. Лія це помічає і починає сміятися. Лера озвучує своє занепокоєння щодо нашої майбутньої зустрічі, але цікавість бере верх. Шляхом дружніх перемовин ми вирішуємо, що краще буде зустрітися на нейтральній території і сходити до парку. Просто прогулятися біля ялинки і поговорити, якщо я зможу хоч слово з себе витягнути. Сказати, що я поспішаю до міста, нічого не сказати. Збираюся до гуртожитку надто ретельно. Кладу до сумки речі, які, на мою думку, підходять для побачення. Беру більше косметики, навіть плойку, щоб накрутити волосся. Хоч на дворі і холодно, маю жертвувати, щоб бути гарною. Не піду ж я в шапці на перше побачення. Навіть маршрутка плететься надто довго через ожеледицю. На вокзал приїжджаю під вечір. Сьогодні ми з дівчатами просто відпочиватимемо, а вже завтра підемо до клубу. Вчора домовилися з Лерою, що поїдемо на трамваї разом, але дівчина чомусь запізнюється. Надіслала повідомлення, що були через 20 хвилин, та мені вистачає десяти, щоб добряче змерзнути. Коли з'являється подруга, в мене зуб на зуб не попадає. Підхоплюю свою сумку, бурчу на лерку. Вона вибачається і поспішає на зупинку. Весь час думаю про майбутню зустріч. Тепер, коли я в Дніпрі, здається, що я майже поряд з ним. Цікаво, він і зараз працює, у п'ятницю. За ці декілька днів ми не з'язувалися. Чоловік сказав, що у нього повно роботи, а я не хочу заважати. Краще, нехай він сам зателефонує і нагадає про нашу домовленість зустрітися. Я не хочу до нього нав'язуватися. Відігрілась? питає Лера, коли п'ємо чай в кімнаті в очікуванні лії. У мене тіло до кісточок промерзло, мені терміново потрібна гаряча ванна, бажану з купою ароматної піни. Ага, хмикає Лера. Душу гуртожитку, все що можу запропонувати. Тоді краще подай ковдру, киваю на шафу. «Лія написала, що приїде завтра. Якісь сімейні справи», – говорить дівчина, читаючи повідомлення. «Чудово. Нічого зараз не хочу. Якось мені не дуже добре. Я ще після падіння у калюжу не дуже гарно себе почувала. А після сьогоднішнього гуляння біля автовокзалу хочу тільки тепла. Підводжуся і переодягаюсь у теплу піжаму. У кімнаті не надто тепло, тому вкриваюся двома ковдрами і заплющую очі». Тільки б не захворіти, бо це буде просто крах моїм мріям зустрітися з Сашею і сходити завтра у клуб. Лера теж довго не сидить, переодягається і лягає спати. Перше, що відчуваю зранку, біль у горлі. І не просто першіння, а такий, що й ковтнути важко. От і погуляла. Розплющую очі і стогну від безсилля. Ну чому? У мене стільки планів, а застуда так невчасно. Сідаю на ліжку і відчуваю слабкість. Казав мені Саша, щоб йшла у будинок. Були у мене думки не тинятися на дворі, а почекати Леру у будівлі вокзалу. Тільки гарні ідеї чомусь приходять пізно. От халепа. «Лер!» – Хриплю як старий дід. «У тебе є щось від горла?» «Ти захворіла?» – підхоплюється дівчина, сонно дивлячись на мене. «Схоже на те. Горло болить». «Так, зараз. У мене тут є деякі ліки». Дістає свою сумку і відкриває косметичку з ліками. «Тримай». Простягає людяники. «Дякую». Беру один і знову лягаю. «Схоже, наш відпочинок скасовується», каже засмучено. «В жодному разі. Зараз я полежу з їм декілька людяників і буду ввечері як новенька». Розділ 16. Він. Софія. До приїзду Лії нічого не змінилося. Точніше, змінилося. Горло болить ще більше, а тіло почало морозити. Сиджу під ковдрами і ледь не виюв від несправедливості. Дівчата дуже засмутилися. Лія одразу помчала до аптеки. А Лера взялася варити мені суп. У такі моменти аж плакати хочеться від турботи. Вони у мене найкращі». «Так», – влітає до кімнати Лія. «Я все купила. Ось!» Починає викладати на тумбочку противірусні препарати, сироп та вітаміни. «Має допомогти, але прогулянку ми скасовуємо». «Ні, тільки на це!» Починає протестувати, бо зовсім не згодна з таким розкладом. Вони не мають страждати через мою хворобу. «Навіть розмови не може бути!» Категорично заявляє дівчина, зупиняючи мене піднятою до гори долоною. Про що мова? Заходить Лера. Про клуб. Хриплю, сідаючи і опираючись на спинку ліжка. Я не хочу, щоб ви відмовлялися від святкування. Ніхто не винен, що я без містків. Ідіть, відпочивайте. А наступного разу ми точно сходимо в трьох. Мені буде ще гірше, якщо ви через мене відмовитесь. Тобі потрібно вести перемовини. Знаєш, як змусити слухатись. Бурчить Лія, сідаючи біля мене на ліжко. Прикладає долоню до мого чола, виглядає дуже зосередженою. Температури в неї немає. Робить висновок, а я усміхаюсь. Ви так піклуєтесь, наче я маленька. А як ти думала? Підходить Лера. Ми хвилюємось? Дякую, дівчатка. Я зможу подбати про себе. До того ж, зараз ми поїмо ту смокоту, що пахне на весь гуртожиток. «І я лежатиму». «Ну добре, ми підемо, але якщо ти точно лежатимеш і виконуватимеш усі вказівки», робить висновок лія і підводиться. «Куховарко, де наш суп?» ставить руки в боки, викликаючи сміх Лери. Суп готовий, але він більше схожий на кашу, бо я поклала багато рису». «Неси, що маєш, я слона зараз готова з'їсти». «Після обіду і ліків я засинаю, а коли прокидаюсь, дівчата збираються до клубу». Тихенько, як мишки, одягаються та роблять макіяж. Підіймаюся та йду у душ. У голові гуде після денного сну. Зазвичай я не сплю вдень, бо потім завжди билить голова. Приймаю душ та плетуся до кімнати. Дівчата підуть, а я ляжу спати. Терпіти не можу такий стан, як сонна муха. Соню, я тобі зробила чай з малини, говорить Лера, коли я заходжу до кімнати. Дякую, Люба. Беру чашку і сідаю на ліжко. «Ти в цій піжамі така мила», – каже Лія, сідаючи поряд. «Точно не ображаєшся?» «Ні, наполягаю, щоб ви гарно погуляли і за мене». «Добре», – підводиться дівчина. «Ми готові». «Які ви гарні!» Дивлюся на них і не можу стримати усмішку. Обидві одягнули сукні. У Лії чорна до коліна з довгими рукавами. А Олері темно-синя з рукавами сіточки і трохи коротше. Волосся обидві розпустили. Такі дорослі і зовсім не схожі на студенток коледжу. Швидше на ділових леді. Не забудь випити ліки на ніч, нагадує Лія. І малинови чай, підтримує Лерка. Не забуду, киває усміхаючись. Ох, і голос у тебе, сміється Лія. Ми і за тебе поспіваємо. Якщо чутимеш гучне виття, то ми з Лією співаємо тобі пісню. Смішить Лера. Дівчата одягаються і вирушають на святкування нового року і останнього семестру нашого навчання. Лягаю і заплющую очі. На вечір, схоже, піднялася температура від запаленого горла. Заснути не виходить, бо сон я вже перебила. Підвочусь і беру людянок від болю в горлі. Чим би таким зайнятися? Читати не хочу, бо болять очі. Якщо завтра не стане краще, доведеться телефонувати батькам та їхати додому. Не буду ж я хворіти тут і наражати дівчат на небезпеку. Ввечері гуртожиток схожий на вулик. Навіть відео на телефоні не перекриває галас, що утворився на кухні. Студенти з'їхались і діляться своїми пригодами протягом канікул. Мені навіть сюди гучно чути голос Маринки та її дивний сміх, наче зараз лопне. У нас не виникло симпатії одна до одної з самого початку. Вона занадто зверхню себе поводила і ставила себе чомусь вище за інших. Навіть Лія жодного разу не дозволяла собі такої поведінки, хоч насправді має набагато вищий статус, ніж Марина. Коли ми минулого року жили з Лерою двох, вона аж отрутою стікала, бо у них було троє дівчат у кімнаті, а під кінець навчального року підселили ще одну, яка не вжилася з іншими. Воно і не дивно, адже у них трохи більша кімната. А ще їй страшенно муляє балкон у нашій кімнаті, бо через нього набагато зручніше затягнути до себе кавалера. Взагалі у мене таке відчуття, що вона тільки й живе у гуртожитку, щоб знайти собі хлопця і вискочити за нього заміж. Навіть дівчата з її кімнати про це говорять. Через деякий час на кухні затихає. Виходжу і ставлю чайник. Поки він закипає, роблю бутерброд з ковбасою і кладу до чашки малинове варення. Добре, що Лера його привезла. Ставлю чашку на тумбочку та вмикаю ноутбук. З таким настроєм тільки дивитися якісь романтичні фільми про велике кохання. Шукаю щось, що зачепить душу і виведе на емоції. Жую бутерброд і згадую про Сашу. Як же шкода, що я захворіла. Так хочеться зателефонувати, але з моїм голосом краще почекати одужання. До того ж, він також не телефонує, значить зайнятий. А може, давно передумав зі мною зустрічатися. Я нічого про нього не знаю, тому не можу здогадуватися, що у нього на думці. Беру чашку і роблю ковток. У цей час двері різко відчиняються, на порозі з'являється чоловік. Я смикаюся та ледь втримую рівновагу, щоб не розлити на себе чай. Чоловік у діловому костюмі і накинутому зверху пальці робить крок уперед. Обводить поглядом кімнату. Його темні очі зупиняються на мені. Він дивиться на мене, а я на нього. Не знаю, до кого він прийшов, але точно помилився кімнатою. Такі чоловіки не можуть ходити до студенток. «Лія в цій кімнаті живе», – запитує він, а мене наче струмом пронизує. «Голос. Боже, не може бути. Це голос Олександра. Я впевнена на сто відсотків». У голові наче вибухає бомба. «Так?» Хриплю, сидячи під ковдрою із ноутбуком на колінах. «Де вона?» Питає якось грубо, а я впевнюю, що це точно голос Саші. «Немає?» Плету те, що спадає на думку. Я не дурна і одразу розумію, що він її братик, про якого вона не надто добре озивається. Мій мозок відмовляється це зрозуміти. Зараз у мене нестерпне бажання заснути, а потім прокинутися і нічого не пам'ятати. «Я бачу, що немає!» – говорить роздратовано і знову обдивляється кімнату. «Як вона тут живе?» «Нормально живе!» – бурчую відповідь та відставляю ноутбук на лерене ліжко. На чоловіка не дивлюсь, бо уявляю, який маю вигляд. Проводжу руками по волосю в надії пригладити його. Поправляю ковтину від піжами, і це не ховається від чоловіка. Коли кидаю на нього швидкий погляд, кутики його губ смикаються у натяку на усмішку. «Де вона?» – питає після моїх маніпуляцій. «У клубі». Не бачу сенсу приховувати, адже вже стигла трохи вивчити його характер. «Поїхали, покажеш. Вона мені терміново потрібна». «Я... я не можу?» – хитаю головою. «У тебе немає вибору. Якщо не поїдеш, я сидітиму тут і чекатиму, поки з'явиться моя сестра». Дивиться прямо у очі, від чого мені дуже незручно. Не знаю, як себе поводити з ним. У голові все переплуталося і не бажає ставати на місця. Мені потрібно переодягнутись. Хриплю роздратовано. Я почекаю у коридорі. Швидко виходить, зачинивши за собою двері. Я ж таки сиджу на ліжку. На ногах ковдра, а у голові повний безлад. Потім підводжуся і переодягаюсь у теплі джинси та светр. Одягаю пуховик, дивлюсь на себе у дзеркало. Ось і сходила на побачення з хвостиком та у піжамі. Мені не вистачає лише одного відсотка, щоб повністю впевнитися, що це Саша. Він майже такий, яким я його уявляла. Тільки чомусь не думала, що він ходить у ділових костюмах. Мабуть, я у стані шоку, бо хвилювання немає, лише здивування. Діватись нікуди, тому беру сумку і виходжу з кімнати. Замикаю двері, розвертаюся до незнайомця, який стоїть біля стіни. А шапку? Ти ж наче хворієш. Ми поїдемо маршруткою? Ні, хмикає у відповідь. Точно, це він. Якщо заплющити очі і чути тільки його голос, немає жодних сумнівів. Тільки чому він такий злий сьогодні? Тоді ходімо. Не чекаючи на його відповідь, першою починає спускатися сходинками. На виході Степанів на всіх сканує своїм рентгенівським поглядом. Як тільки він пройшов повз неї? Проходжу мовчки, відчиняю двері, а він притримує їх. «Сюди». Говорить та звертає за будівлю гуртожитку. Розблоковує сигналізацію чорного автомобіля і відчиняє двері пасажирського сидіння. Гублюся, бо ця ситуація просто мега дивна. Підходжу і сідаю в автівку. У салоні пахне шкірою та чоловічим парфумом. Дуже приємний аромат. Він сідає і, не кажучи на слово, заводить двигун. Коли звертає на мене свій погляд, говорю, куди їхати, і відвертаюся до вікна. Навіть у вісні не могла уявити таку ситуацію. Це просто найдивніший збіг усіх збігів. І стався він зі мною. До місця призначення доїжджаємо швидко. Він паркується і дивиться на мене. Тут? Так. Тягнуся, щоб відчинити дверцята. І це ви називаєте клубом? Дратує своїм тоном. Клубом. Бурчу у відповідь і виходжу. Про що я тільки думала, коли починала з ним спілкуватись? Ясно ж, що тут ні про яку симпатію з його боку не може бути й мови, як тільки він мене впізнає. Та сьогодні моя хвороба робить мені гарну послугу. Не знаю, як би себе поводили, якби він впізнав у мені ту дівчину, яка сміливо говорить з ним телефоном. Як там він говорив? Показує людям квартири? Ага, у такому одязі і на такому автомобілі. Брехун. На вході починаю копошитися у сумці, шукаючи гроші, бо безплатно нас ніхто не впустить. Він підходить ззаду і відчиняє переді мною двері. Мовчки заходжую й опиняюся в іншому житті. Музика гупає, народ весело відпочиває. Олександр платить за нас і запитально дивиться на мене. Мовляв, веди далі. Тільки нарушаю бік столиків, він бере мене за руку. Я смикаюся, але він стискає ще міцніше. З одного боку, я розумію його дії, бо потрібно пробратися крізь натовп. А з іншого – це найдурніша ситуація, у якій я тільки бувала. Дівчат бачу за одним зі столиків. Вони спілкуються з якимись хлопцями і п'ють шампанське. Першою нас помічає Лера. Потрібно тільки бачити її очі. Чоловік відпускає мою руку і підходить до столика. Торкається плечами Лії, яка сміється з жарту досить симпатичного хлопця. І вона розвертається. Спочатку кліпає очима, наче бачить приведа, а потім переводить погляд на мене. Її очі не передвіщають нічого хорошого. Вона підскакує і відводить чоловіка у бік. Бачу, що говорять вони на підвищених тонах. Чоловік злий, він щось говорить, а Лія заперечно хитає головою. «Що ти тут робиш?» – підлітає до мене Лера. «Не питай!» – Хриплю і хитаю головою, бо сама не можу розібратися у тому, що відбувається. Потім поговоримо, коли повернетесь. Що тут робить її брат? А ти звідки його знаєш? Дивуюсь. Говорити боляче, тому Лері доводиться прислухатись. Лія показувала його фото. Ти що, не бачила? Ні. Тільки й можу що зітхнути. Чому мені ніхто не показував ніяких фото? Хоча, щоб вони дали. Ми спілкувалися з ним наосліп, не називали ні прізвищ, ні адрес. Про рідню теж не говорили. Все наосліп. Стою, як статуя прибита до підлоги. Навколо купа народу, всі танцюють і веселяться. У мене ж все викликає роздратування, бо відчуваю себе зовсім кепсько. І здоров'я тут не на першому місці. Всередині мене вирує справжній ураган. Мені соромно, що промовчала. Образливо, що він зі мною так розмовляє. І дуже-дуже дивно, що ми ось так неочікувано зустрілись. Хоч він і не впізнав мене. Бачу, що вони поговорили. Лія розлючена не на жарт, а Олександр самого початку такими був. «Соню, як ти?» – кричить на вухо дівчина. «Дивно», – ледь протягую. Залишся з нами?» – питає і зиркає на брата. «Я б справді краще лишилася, але у голові і так гуде, тіло морозить і дуже хочеться лягти». «Ні», – хитаю головою і дивлюся на Олександра. Він стоїть і чекає на мене. Махаю дівчатам, підходжу до чоловіка. Виходимо з клубу і мовчки доходимо до автомобіля. Тільки-но він розблоковує сигналізацію, пірнає у теплий салон і заплющує очі. Хочу швидше опинитися вдома, у кімнаті. А про нашу зустріч я подумаю завтра. Він виїжджає з паркування і мовчить всю дорогу. Як же мені образливо, що так вийшло. Схоже, на цьому наше спілкування можна вважати завершеним. Я не зможу йому зізнатися, що це була я. Не вистачить сміливості. «Зупиніть мені тут, біля арки». Хриплю, а він без запитань зупиняється. «Дякую, що показала ти місце». Говорить вже спокійніше. «Угу». Виходжу з автомобіля і, не обертаючись, крокую до арки. Схоже, він теж вийшов з авто, бо через секунду чую його голос. «Ти мені нічого не хочеш сказати, Софія?» Розділ сімнадцятий. Викриття. Софія. Як не те, що я не можу і слова сказати, я взагалі забула всі слова. Хитаю заперечно головою і, розвернувшись, просто заходжу в арку. Серце гупає, долоні спітніли, голова озивається тисячами молоточків. Невже він мене впізнав? Я не говорила свого імені. Але як? Як він міг мене впізнати? Якщо зараз навіть голос не мій. Заходжу до гуртожитку і мовчки проходжу повстепанівну. Вона мені щось говорить, але я не слухаю. Всі думки лишилися там, на тротуарі, біля автомобіля. Щоб бути поряд з таким чоловіком, потрібно бути не студенткою коледжу, а якоюсь бізнес-леді. Одразу видно, наскільки він впевнений в собі. А я? Я навіть не впевнена у професії, яку отримую. Ми як небо і земля. Як і лід та полум'я. Кардинально різні. Звісно, різниця відчувалася у телефонному спілкуванні. Але щоб така, не можу прийти до тями. Відчиняю кімнату і сідаю на стілець. Проводжу долонями по обличчю, голосно зітхаю. На душі сум'яття. Залишається дочекатися Лію, щоб запитати, чи не говорила вона йому моє ім'я. Тоді точно буде ясно, чи впізнав він мене. Не знаю, скільки часу так сиджу, але коли стає жарко, помічаю, що так і не зняла пуховика. Підводжуся і роздягаюся. Дістаю піжаму, переодягаюсь та лягаю у ліжко. Яка ж негарна ситуація. Коли починає дзвонити телефон, серце стискається від перечуття. На екрані бачу його номер і не знаю, що робити. Ким він мене вважатиме, якщо зараз я не відповім? Просто якоюсь слабодухою боягузкою. Тремтячою рукою беру телефон, натискаю на відповідь. Так. Видихаю, ледь стримуючи хвилювання. Чому? Ставить тільки одне питання, і я точно розумію, що він мене впізнав. Не знаю. Зітхаю надто голосно. Ти ж першою впізнала мене. Як, Софія? За голосом і тоном розмови. Не бачу сенсу приховувати. Чому промовчала? Злякалася? А, мабуть так. Чого? У голосі чути здивування. Телефоном спокійніше говорити. Спокійніше. Я уявляла тебе не таким. Ти був нечесним. Дорікаю йому. В чому? Ти казав, що показуєш квартири людям. У такому костюмі? Можливо, я і злякалася. Але ж не дурна. Ну, скажімо, я був не до кінця чесним. Але ж не брехав. Я власник агенції з нерухомості. Ясно. Хриплю, відчуваючи себе повною дорепою. Не пам'ятаю, що говорила Лія про свого братика. Не вважала цю інформацію важливою, тому й не загострювала на цьому увагу. Мені здається, вона щось говорила про будівельні матеріали, але не можу бути впевненою. Тобі Лія сказала моє ім'я? Ні, про тебе ми не говорили. А як ти мене впізнав? Питаю здивовано. Не за голосом. Хмикає чоловік. Скоріше, за твоєю реакцією на мене. Ти так дивилася? Він замовкає на декілька секунд. Наче привида побачила. На незнайомців так не дивляться. А потім все склалося у логічний ланцюжок. Дніпро, вік, коледж, манера говорити і бурчати, як ти зазвичай робиш. Я був впевнений майже на сто відсотків. І коли ти розвернулася, останній сумнів відпав. Тепер говорити з тобою набагато приємніше. Чому? «Бо я знаю, яка ти приваблива». Від цих слів щоки заливаються фарбою. Не знаю, що сказати, бо не очікувала на комплімент. «Чому ти приїхала хвора до гуртожитку?» питає вже суворіше. «Я змерзла, поки добиралася, тому так вийшло. Схоже, доведеться повернутися додому, бо почуття кепське». «Вибач, що змусив їхати зі мною. Мені і справді була потрібна Лія». «Все нормально». «Завтра поїду додому, щоб не наражати дівчат на небезпеку». «Чим поїдеш? Тебе хтось забере?» «Навряд чи. Тато працює допізна, тому краще не чекати, а поїхати маршруткою». «Не може бути й мови. Я сам тебе відвезу». «Що? Ні, не потрібно. Це незручно». «У мене завтра багато справ і зустріч з нотаріусом. Але ввечері я заїду за тобою. Не звертаю уваги на мої протести». Сашу, не потрібно. Це...» «Ти не хочеш зустрічі?» – перебиває. «А... я зараз не в найкращому стані, а ти... ти...» «Ні, нічого...» Видихаю, бо не знаю, що сказати. Не скажу ж я йому, що він гарний і дуже стильний, а я, звичайно, студентка. Що в нас може бути спільного? Я все сказав. І знаєш що? «Що?» – прикладаю міцніший телефон до вуха, Наче він зараз скаже якийсь секрет. Я б за любки зараз повернувся і поговорив з тобою. Але не буду тебе бентежити. А, вибач, що так сталося. Не знала, як сказати, що це я. До того ж, у мене була маленька Надія на помилку. Чому Надія? Я не сподобався сміливій Софії? Саша, не треба. Я зараз не маю відповіді, у голові каша. Мене вже давно так ніхто не називає. З твоїх уст це звучить ніжно. Знову шокує і вкотре віднімає дармове. «В тебе ліки є?» «Так», – відповідаю, дивуючись швидкому переходу на іншу тему. Лена купила купу всього». «Тоді до завтра». «До завтра». Здаюся, походжуючись на поїздку додому. Сиджу і не можу повірити, що моє не надто сповнене пригодами студентське життя зробило такий крутий поворот. Не знаю, як і чому, але він і справді мені сподобався та чи вийде наше приємне телефонне спілкування на новий рівень. На це питання в мене немає відповіді, адже уявляла я одного чоловіка, а побачила зовсім іншого. «Соню, ти чому не спиш?» Влітає в кімнату Лера, а за нею Лія. «Фух, ледь встигли. Ще б трошки, і Степанівна нас не пустила б. На годиннику майже двадцята. Я настільки поринула у свої думки, що навіть не помітила, скільки минуло часу». Лія. Звертаюся до дівчини, що саме знімає верхній одяг. «Це він?» «Так, Соню, вибач. Братик не надто відчливий. Уявляю, як тобі було незручно з ним їхати. А навіщо він тебе шукав?» – запитує Лера.